Man versteht die Worte, doch deren Sinn bleibt ihm verborgen. Neid empfinden gewöhnliche Sterbliche vieler Völker im Kosmos, aber nicht Köberklone wie ich. Ich sehe, deine Artifizielle Intelligenz ist einfach zu minderwertig, um meiner höheren Logik folgen zu können. Dennoch, was treuer allgegenwärtiger Militron würdest du mit unserem vierten, nicht eingesperrten Besucher anstellen? Mein Herr bezieht sich nicht... So viel immerhin kann ich entschlüsseln auf die im psy gefangenen Galaktiker. Nein, den Terraner, das Pelzwesen und den roten Riesen von Alut meine ich nicht. Dann bezieht sich die Frage auf Takatsani, den ehemaligen Herrscher vom Afoni-Sternenhaufen. Eben den meine ich. Niemand sonst darf sich frei im Überquarz bewegen. Also, was würdest du mit ihm tun? Ich würde mit ihm anstellen, was mir aufgetragen wird. Gon-Orbon, der Gott über ein kommendes Reich, das das gesamte Universum umspannen würde, stieg von einem in der Luft schwebenden Thron aus schwarzem Kristall. Leicht innerviert wandelte er in seiner kristallinen Herrscherschale auf und ab. Siehst du, da hast du wieder. Uns ordnet nämlich niemand etwas an. Wir müssen alle Entscheidungen ganz allein treffen und im Falle Takazanis fällt uns diese Entscheidung exorbitant schwer. In einer theatralischen Geste schlug sich der Hühnenhafte, fast zwei Meter große Humanoide mit den Handballen auf die Schläfen. Sein transparenter Umhang, in dem sich grüne und goldene Fäden wie winzige Schlangen ringelten, bewegte sich sanft. Einst standen wir als Schutzherren von Yamundi auf einer Stufe. Dann habe ich selbst Takazani verführt, zum Verrat am Orden angestiftet und ins Verderben gestürzt. Nun kriecht er hier durch die Gänge und Kammern im Quarz, ein ekelhaftes, wimmerndes Wrack. Wann immer ich ihn aus meiner Kontrolle entlasse, fleht er um sein Leben. Soll ich es dir beweisen? Wieder eine Frage rein rhetorischer Natur, da mir Ihre Beantwortung nicht zusteht. Da, Militron, Sie hin. Da kommt er schon. In der Herrscherhalle veränderten sich auf Geheiß Gon Orbons die schwarzschimmernden Wände des Hyperkristalls. Höhlungen und Durchbrüche taten sich auf. Eine klapperdürre, humanoide Kreatur schleppte sich auf allen Vieren durch eine der Öffnungen herein. Das Wesen steckte in einem engen grauen Raumanzug und in knielangen roten Stiefeln. Auf seinem dünnen Schädel trug er einen breitkrempigen orangefarbigen Hut. Immer wieder durchlief ein wildes Zucken den ausgemergelten Körper. Ein Ein Sternensystem für ein Schiff! Das mich in die große, makellansche Wolke zurückbringt. Reginald Bull, Ichotolot und der Mausbiber Guki waren seit ihrer Ergreifung in der Bastion von Parak persönliche Gefangene der Gottheit Gon Orbon. Echsenartige Maschinenwesen hatten sie in einem durchsichtigen Großraumbehälter eingesperrt, dessen Material wie Glas aussah, sich aber als eine Konfiguration von Psi-Materie erwies. Weder verfügte das Gefängnis über Türen noch über sonstige Öffnungen. Zu Beginn ihrer Gefangenschaft hatte der riesige Haluta versucht, gegen das Material anzurennen, es mit Hilfe der Molekularverdichtung seines Körpers zu zerstören. Aber es hatte nicht geklappt. Auch Gucci konnte in diesem Container seine paranormalen Fähigkeiten nicht nach außen hin entfalten. Wie ein altes Zootier watschelte er, an der durchscheinenden Energiewand hin und her. Wenigstens kommt von draußen nichts rein. Aber wenn das so weitergeht, werde ich trotzdem noch wahnsinnig. Was regst du dich so auf? Hast du dich nicht immer darüber beschwert, dass Retter des Universums wie du keinen Urlaub haben? Jetzt hast du ihn. Versuch doch, dich mal zu entspannen. Aber unter Urlaub habe ich mir immer etwas anderes vorgestellt. Nicht mal richtig austreten kann man hier. Selbst wenn ihr euch umdreht, weißt du nie, ob nicht von draußen jemand klotzt. Als hätten diese Riesenechsen noch nie einen geschäftigen Ild gesehen. Der Großraumbehälter ruhte in einer anderen Halle des großen kristallinen Splitters auf dem Fußboden. Im Halbdunkeln standen zwei ungefähr drei Meter große, echsenartige Motoklone. Mit ihren Waffenarmen deuteten sie ununterbrochen in Richtung des Containers. Drinnen saß der größte der drei Gefangenen, ein mächtiger Koloss mit sechs Gliedmaßen. Ruhig in einer Ecke. Zwei seiner drei Augen suchten wiederholt jeden Zentimeter des durchscheinenden Materials ab. Keine Veränderungen. Ein effektives Psi-Material dieser Qualität kann nur einen nokturnen Stock erzeugen. Ich vermute sogar, dass wir uns in einer solchen Kristallmasse befinden. Noch wo? Und an welchem Ort? Während der Zeitvertreibgespräche, zu denen mich Gon Orbon in diesen Herrschersaal gerufen hatte, habe ich Hologramme gesehen, die den Vesuv und die Erde zeigten. Aber ob wir schon auf der Erde oder noch auf dem Planeten Parag in der großen Magellanschen Wolke sind, weiß ich nicht. Vielleicht hat dir diese Pseudogottheit auch nur vorgegaukelt, dass wir uns schon auf der Erde befinden. Das können wir nur herauskriegen, indem wir einen Weg aus diesem psy gefängnis finden. Verdammt nochmal, ja! Kazani glich einem Skelett, das nur noch von grauer Haut zusammengehalten wurde. Er war eine blutleere Leiche ohne Fleisch, ohne Substanz, aber lebendig. Er versuchte den Kopf zu heben, barg das Gesicht zwischen den Armen. Nur der dauerhafte Aufenthalt im nokturnen Stock von Para kann mich noch retten. Der Schaumopal von Baikal Kane hat meinen Alterungsprozess über 10.000 Jahre angehalten, doch diese Quelle ist versiegt. Ich sterbe bei lebendigem Leib. Satruga, hilf mir doch, oh Satruga! Dann, Orban, oh bitte ein Schiff. Du redest Unsinn! Du befindest dich in einem Teil, Satrugas. Ich habe diesen Splitter von meinen Jüngern eigens in den Hang des Vesuvs einführen lassen. Somit bleibst du auch auf Terra mit ihm verbunden. Ich spüre die Wirkung, aber sie ist zu schwach und reicht nicht aus. Sei mir gnädig, Gott Arban. Ich verende, ich verfaule innerlich. Wenn ich auf Terra bleiben muss, ist das mein Tod. Dein Tod, sagst du? Du hast dir die Unsterblichkeit durch die Ausbeutung des Schaumopals von Baikal Kane erschlichen, Takazani. Zahl den Preis dafür und hör auf, mich zu belästigen. <lacht> Genug! Erhebe dich jetzt und geh! Ich will nicht mehr dahin Der Tod ist für mich etwas anderes als für jeden sonst. Ich bin für die Unsterblichkeit bestimmt. Gib sie mir! Warum soll ich jetzt, da sie in Reichweite ist, davor zurückschrecken? Was meinst du mit Reichweite? Drüben im psy befinden sich drei Personen, die im Besitz der relativen Unsterblichkeit sind. Ich bitte um die Erlaubnis, eines dieser Geräte, die sie Zellaktivator-Chips nennen, entnehmen und sie mir einpflanzen lassen zu dürfen. Nein. Oh. Ich habe noch Pläne mit den Terranern. Für den Fall, dass unerwartete Probleme mit der Menschheit auftauchen, stellen Sie optimale Geiseln dar. Überlass mir nur einen einzigen von den drei. Nein! Finde dich damit ab, dass deine biologische Ruhe abgelaufen ist. Niemals! Wenn du mir keinen Aktivator eines Gefangenen gibst, muss ich das allerletzte Mittel anwenden. Wie ein Wiesel sprang Takatsani auf. Bläulich-flimmernde Vibratomesser schnellten aus seinen knochigen Fingernägeln hervor, stießen nach der Gottheit und verfehlten Gon Orbons Herz nur knapp. Militron! Exekution! So ergeht es jedem Verräter. Gut gemacht, Melitral. Im selben Moment schien der Boden des Stockrelais zu beben. Ein plötzliches gleißendes Licht erhellte den schwarzen Kristall. Ein Glitzern und Funkeln, das den gewaltigen Hyperkristallsplitter wie einen Diamanten erstrahlen ließ. Was ist das? Dieser mentale Druck. Was geschieht hier? Ein unbekannter, sehr heftiger Psy-Effekt. Er trifft auf den Kristallsplitter. Hat es mit der Exekution dieses Unwürdigen zu tun? Nein, es muss Satrungas Problem sein. In der großen Magelanschen Wolke auf Parag ereignet sich etwas, das bis nach Terra in diesen Kristallsplitter durchschlägt. Ja. Sie schreckten aus dem Schlaf, geweckt vom plötzlichen Grähen Licht und zündenden Entladungen in den kristallinen Wänden. Riesige Blasen wölbten sich hervor, platzten nach kurzer Zeit, und schleuderten bunt-schillernde Lichteruptionen aus. Außerhalb unseres durchsichtigen Gefängnisses droht die gewohnte Welt unterzugehen. Ichotolot richtete seine drei flammend-roten Augen auf das hintere Ende des Psi-Gefängnisses. Der Container, in dem sie sich befanden, schüttelte sich. Der Kristallsplitter spielt verrückt. Spürst du irgendwas, Cookie? Ich kann meine Parafähigkeiten immer noch nicht entfalten. Die Psi-Abschirmung hält. Zum Glück kommt aber auch von außen nichts herein. Hm, das ist der einzige Vorteil dieses nicht-öffentlichen Zoos. Unter den derzeitigen Umständen schützt das Gefängnis uns alle drei vermutlich davor, verrückt zu werden. Lichtkaskaden blendeten die drei Gefangenen. Weiße, rote und violette Blitze zuckten auf. Dazwischen wogte schwarzes Material hin und her. Aber... was passiert hier gerade? Ich weiß nicht. Vielleicht hat es mit der Übernahme der Menschheit durch Gon' Orbon zu tun. Das Ganze ist wohl eine Nummer zu hoch für ihn. Wie ein Blinder und gequält von den mentalen Schmerzen, tastete sich Gon' Orbon durch die Herrscherhalle zu seinem schwebenden Thron. Die Gottheit wankte stark und drehte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht äh, zu seinem Roboter. Höre, Militron, was immer geschieht. Du wirst die beiden Motoklone mitnehmen und den Ausgang bewachen. Niemand darf hier raus. Auf alles andere haben wir keinen Einfluss mehr. Es wird höchste Zeit. Zu Befehl, niemand darf das Schattenhäuser verlassen. Was ist hier bloß los? Der Robotdiener blickte zum Thron. Die Gottheit war leblos zu Boden gesunken. Plötzlich wuchsen die grell leuchtenden Hyperquarzwände unkontrolliert in alle Richtungen auseinander. Sie stürzten zusammen, bildeten neue schiefe Räume, neue Gänge und Höhlungen. Über Gon Orbon wölbte sich die kristalline Decke und zog ihn mit sich fort. Eine Quarzwand schnellte vom Militron hoch, versperrte den Weg zu seinem Herrn und Meister. Ein Teil der Decke stürzte auf den verdutzten Roboter und begrub ihn unter sich. Mit wackelndem Kopf arbeitete sich der robot wieder heraus, streifte die Kristalle ab und verschwand in einem anderen Gang. Außerhalb des Psi-Käfigs verlor das kristalline Decken- und Wandmaterial seine Konsistenz. Es verwandelte sich in eine breiige Substanz, die sich nach allen Seiten ausbreitete und schließlich in grellweißen Fontänen verging. Mehrmals klatschte sie an die Käfigwand. Keine Delle, kein Riss. Hier ist alles wie gehabt. ui, ui, ui, ui. Bei der psionischen Sturmflut da draußen ist es doch ganz schön, dass wir immer noch in dem schützenden Container sind. Wer weiß, wie lange. Ich glaube, es fängt an zu regnen. Was? Ja, nicht auch noch das. Erst fielen vereinzelt Tropfen aus dem durchsichtigen Himmel. Dann ging ein Schauer auf sie nieder. Fassungslos starrten Bull und Gookie auf die durchsichtigen Perlen. Aua! Ich habe langsam so ein Stechen im Kopf. Stand am höhenartigen Ausgang des irrlichternden Kristallsplitters, der in eine Flanke des Vesuvs eingelassen war. Neben ihm standen die beiden Motoklone. Routinemäßig überprüfte er ihren positronischen Datenverkehr. Motoklon 105 und Motoklon 12. Ich kann keine außergewöhnlichen Wahrnehmungen seitens eurer kybernetischen Systeme erkennen. Wir sind demnach nicht von den mentalen Störungen betroffen. Ab jetzt bewacht ihr den Ausgang, niemand darf das Stockrelais verlassen, so lautet der Befehl. Wie lange sollen wir bleiben? Ich weiß nicht wie hoch der Grad der psionischen Störung im Kristall ist, wenigstens bis sich die Wesenheit aus nocturnen Stock und Schutzherr wieder gefestigt hat. Ich versuche seit wenigen Minuten Funkkontakt mit Gon Orbon herzustellen, bekomme aber keine Antwort. Er muss noch im der liegen. Ein schmaler Steg überspannte den Berghang und verband das riesenhafte, kristalline Bruchstück mit einer dunklen, stacheligen Bastion, dem Tempel der Degression. Er stellte die terranische Zentrale der Anhänger Gon Orbons dar. Motoklon 105 richtete seine Waffenarme in Richtung des Tempels. Was soll mit Personen geschehen, die von außen über den Steg kommen? Ungebetene Gäste werden exekutiert. Verstanden. Jeder, der das Stockrelais verlassen oder betreten möchte, bezahlt mit seinem Leben. So ist es. Jedoch gilt der Befehl von Orbons vor allem den drei Gefangenen, die sich im Innern des Hohlraums befinden. Sie sind sehr gefährlich. Ich gehe wieder rein, versuche meinen Herrn und Meister zu finden. Ihr bleibt ihr. Verstanden. Erst sprühte es vom Dach, dann auch von den Seiten. Optisch sah es so aus, als stünden die Zellaktivatorträger in einer Massagedusche. Doch bevor die Tropfen sie erreichten, Lösten diese sich auf? Dieser Regen ist die psionische Materie des Containers. Er diffundiert. Das bedeutet auch für uns Gefahr, trotz unserer Mentalstabilisation. Am meisten jedoch für den psi-sensiblen Gucki. Hier sind schon erste Blasen in der durchsichtigen Wand. Oh, Au! Ah, es kann nicht mehr lange dauern. Ich sag schon mal Tschüss. Bis später. Au! Oh, Was oh, bringt mich um? Gucki, schnell! Kannst du schon etwas erkennen? Die Gedanken des Schutzherrn, einen Fetzen davon, den Aufenthaltsort gon Orbons. Oh, was willst du von dem Blassgesicht? Mit dem Kerl als Geisel haben wir vielleicht eine Chance, lebend aus diesem Kristallkaos zu kommen. Nein, ich ich spüre ihn nicht. Ich sehe aber, hat eine Spiralgalaxis und die Sonne. Eine Galaxis? Ah! Die Sonne? Er fantasiert schon. Der Sturm kam auf, er peitschte den Regen durch den Container, die Wand vor Bull schien sich aufzulösen, vorsichtig streckte er seinen Arm aus. Dort, wo die Finger das Material berührten, verwandelte es sich in eine schwarze, klebrige Melasse. Sie verschwand ebenso schnell wie der sichere und ebene Boden unter seinen Stiefeln, mühsam kämpfte der Terraner um sein Gleichgewicht. Der Container hat sich unter dem sionischen Regen aufgelöst. Raus hier! Icho, nimm den Kleinen auf die Arme. Und sieh zu, dass du ihn so schnell wie möglich ins Freie bringst. Weg aus dem Kristallsplitter! Ich werde Gormorborn suchen. Icho hob den Mausbieber auf und legte ihn sanft in eine seiner Armbeugen. Bull sah, wie Icho einen Finger krümmte. Na, was? was tust du da? Keine Angst, mein Kleiner. Und sachte gegen den Kopf des Mausbiebers klopfte. Ich auch nicht! Die fast liebevolle Bewegung reichte aus, Goki bewusstlos werden zu lassen. Die drei Augen Tolots schauten Bull zuversichtlich an. Er wird jetzt nichts mehr spüren. Okay, los! Wir treffen uns dann draußen! Viel Glück! Viel Glück! extremer mentaler Druck hatte sich auf Bulls Bewusstsein gelegt. Mit ausgebreiteten Armen balancierte er über den wogenden Boden und schwankte in die Richtung, in der der Thronsaal des Schutzherren lag. Sie hatten einen Großteil des Hohlraums im Kristallsplitter in Anspruch genommen. Jetzt war davon nicht mehr viel zu erkennen. Die Wände existierten teilweise nicht mehr. An anderen Stellen waren sie so dick geworden, dass es die Möbel zerquetscht hatte. Gon Arban, ich suche dich. Ich komme, um dich zu holen. Er zwängte sich durch einen höchstens eineinhalb Meter durchmessenden Schlund, der einmal eine Tür gewesen war, und entdeckte im dahinterliegenden Raum mehrere Wandschränke. Er wollte sie der Reihe nach öffnen, aber die Griffe zuckten vor ihm zurück. Hier könnten ein paar Schläge was erreichen. Das Material verformte sich. Die Schranktüren sprangen auf. Ausrüstungsgegenstände purzelten heraus. Perfekt. Konzentratriegel, Handwaffen, Deflektorprojektoren. Alles, was uns die Techniken auf Parag abgenommen haben. Um ihn herum häuften sich Berge von Trümmern, die sich unaufhörlich bewegten. Von hinten rutschte Material nach. Rul steckte hastig die Handwaffen und Projektoren ein und machte sich weiter auf den Weg. Ein paar Schritte später entdeckte er einen Arm, der unter einem Berg ins Freie ragte. Das muss Grum Orbon sein. Niemand sonst außer seinen Bewachern und den Robotern hat Zugangsrechte ins Stockrelais. Ist er tot? Seine Finger berührten den Arm der leicht zuckte. Er lebt! Verdammt! Und ich hatte gehofft, das Schicksal hätte uns die Entscheidung abgenommen. Halte durch, Gonbo! So schnell es seine Kräfte ihm erlaubten, räumte Bull die Trümmer zur Seite. Gon Orbons Körper und der Kopf steckten unter einem Berg weicher Kissen, die auf ihn gefallen waren. Glück im Unglück, <lacht> Reginald. Der Blick des Schutzherrn flackerte. Es gelang ihm nicht, ihn auf Bull zu fixieren. Sein Kopf fiel schlaff zur Seite. Bull schlug ihm auf die Wangen. Erst sanft, dann etwas nachdrücklicher. Bleib hier. Nicht wegdriften. Damit hast du nicht gerechnet, oder? Ab sofort bist du unser Gefangener, unsere Geisel. Danke. Du tust genau das. Richtige Reginald Bull. Wie bitte? Was? Ichotolot sank fast bis zum oberen Stiefelrand ein. Immer wieder durchzogen Bebenwellen den Untergrund, hoben den schweren Haluter ein Stück hoch und ließen ihn wieder sinken. So schnell es ging, stapfte er am Herrschersaal Gon Orbons vorbei, in die Richtung, in der laut Reginald Bull der Ausgang lag. Auf dem Handlungsarm trug er den bewusstlosen Mausbiber. Dessen Atem ging flach, aber noch registrierte Tolots Raumanzugs-Positronik keine lebensgefährlichen Werte. Durchhalten, Kleiner. Bald sind wir in Sicherheit. Der Korridor, den wohl mir geschildert hat, existiert nicht mehr. Die Wände und der Boden, das gesamte Gefüge des Stockrelais, schwankte und bewegte sich. Das kristalline Material schleuderte ununterbrochen Lichtblitze aus. Wellen, wie auf der Oberfläche eines Ozeans, durchzogen es. Als würde ein scharfer Sturmwind darüber hinwegblasen. Endlose psionische Fronten. Auf einem kleinen Display am Unterarm seines roten Raumanzuges blinkten Zahlen und Datenströme auf. Der Herr Luther musterte aufmerksam die Anzeigen. Der Anzug misst eine Abkühlung der Frequenzen und eine Abnahme der Häufigkeit der Entladungen. Hm. Vorerst um ein tausendstel Grad des bisherigen Mittelwertes. Das heißt, dass uns nicht viel Zeit bleibt, um ins Freie zu gelangen. Das Stock der Leer holt sich. Vor ihm führten zwei schmale Gänge seitlich nach oben weg. Einer nach links, einer nach rechts. Der Haluter wandte sich nach links, kletterte umständlich aufwärts. Die Wände des Ganges gaben unter seinem Gewicht nach. Teilweise sackte er zwei, drei Meter durch und musste sich eine andere Stelle für den Aufstieg suchen. Er fand einen neuen Gang und rannte ihn hinauf. Vor einer riesigen Wand blieb er stehen. Sackhase, zurück! Plötzlich schossen riesige Arme mit geballten Fäusten aus der Wand hervor. Blitzschnell öffneten sie sich, reckten die Finger in die Höhe. Metallstifte standen in den Zwischenräumen. Ohne Vorwarnung schlugen sie auf Ichotolot ein. Was zum Teufel. Ah! Ah! Ah! Im Herrschersaal packte Reginald Bull die selbsternannte Gottheit am Kragen, schüttelte sie kräftig und zog sie aus den Trümmern heraus. Kristallsplitter fielen zu Boden, bildeten Blasen und Beulen, die schnell verpufften. Hey, du Clown! Hast du mich nicht richtig verstanden? Du bist jetzt unsere Geisel! Nichts mehr mit Gott- und Allmachtsfantasien! Ich bringe aus. Gon'Orbon verdrehte die Augen, Diesmal schlug Bull etwas fester zu. Die Geisel! bestimmt nicht, wohin und wann es losgeht. Verstanden! Pull. Ja, oh. Wenn wir noch zurechtschnitt, die Mentaldislokation. Satruga kann diese meine Fähigkeit, mit der er Millionen Menschen unterjocht, nicht nutzen, wenn ich außerhalb des Kristalls bin. Mentaldislokation? Fähigkeit, das eigene Bewusstsein in viele kleine zu spalten und so an verschiedenen Orten gleichzeitig zu sein? In dem Bewusstsein anderer Lebewesen, ja. Ich habe vorhin, als es losging, am Thron den Schirm ausgeschaltet, damit ihr aus dem Käfig fliehen konntet. Beeil dich. Du, wir haben nicht mehr viel Zeit. Was erzählst du da? Außerhalb des Relais unterliege ich nicht dem Einfluss des Kristalls. Ich bin zur Zeit. Nicht in Symbiose mit Satruga, dem Noktornenstock auf Parak. Ich denke und handle wieder wie ein eigenständiges Lebewesen. Als guter Schutzherr von Yamundi. Du willst mir doch jetzt nicht weismachen, dass du nicht komm bist. Ichotolot hatte sekundenschnell reagiert. Der Aluta war Kuki noch enger an seinem Körper und wehrte mit den drei anderen Handlungsarmen die auf ihn einprasselnden Schläge der Kristallfäuste ab. Ein roter, wild gewordener Kreisel wehrte sich im Gang. Die Kristallkörper zerbarsten unter Tausenden von Lichtblitzen wie ein buntes, terranisches Feuerwerk. Langsam arbeitete er sich zurück. Riesige Finger lösten sich nun aus den Wänden, stachen in seine Richtung. Sie fielen zu Boden und hinterließen deutlich schrundige Dellen im Kristall. Das sind so viel. Ich muss zurück. Die Finger krochen weiter auf ihn zu, zogen sich in die Länge. Bläuliche Entladungen fuhren an ihnen entlang. Dann vergingen sie in schweren Explosionen. Sie sind weg. Goki? Besorgt blickte er auf den in seiner Armbeuge ruhenden Ilp. Goki schien friedlich zu schlummern. Seine Ohren waren nach hinten gezogen, die Haut an den Schläfen und der Stirn extrem angespannt. Die Nase glühte und sonderte winzige Mengen sekret ab. Du spürst es, das ist mir klar. Dein Unterbewusstsein speichert einiges von dem ab, was hier vor sich geht. Halte durch, Kleiner, bald haben wir es geschafft. Hoffentlich. Das bitte. Was sagst du da? Du bist nicht Gormormon! Bull zog den Schutzherrn ganz nah an sich heran. Und hielt ihn vor sein Gesicht. Ihre Nasenspitzen berührten sich leicht. Doch, doch, ich bin ich. Endlich wieder. Aber ich weiß nicht, wie lange. Nutz die Gelegenheit, Bull. Bring mich aus dem Stockreli heraus, ehe die Sonne explodiert. Was sagst du da? Die Sonne. 50 Kyptitanen heizen sie auf. Bestrahlen sich mit Reizimpulsen, die aus ihr eine Nova machen. Wieder verdrehte der Hühner die Augen. Er knickte ein, schlug sich den Kopf am blasenbildenden Boden. Bull zerrte ihn abermals hoch. Nicht so hastig, Freundchen. Wie viel Zeit bleibt uns noch? 27. Mai. Das ist der Punkt, an dem der Prozess sich nicht mehr umkehren lässt. Eine Kettenreaktion. Schnell. Ich kann mich nicht mehr erhalten. Satruga erholt sich so, so nicht. sprich weiter! Wovon erholt sich Satruga? Sag schon! Los! Gon-Orbon hatte sich an den Arm des Terraners geklammert und das Bewusstsein verloren. Diesmal holte ihn auch keine Urfeige zurück. Bull sank neben dem Schutzherrn zu Boden. 50 Krypt-Titanen. Das darf nicht geschehen. Ich muss die Menschheit warnen, das Unheil aufhalten. Entschlossen packte Bull Gon Orbon an den Schultern und zog ihn zur vorderen Tür, die in das ehemalige Empfangszimmer führte. Eines der Fenster aus ultradünnem, dunkel getöntem Kristall existierte noch. Es gewährte einen Ausblick auf die ferne, aber optisch vergrößerte Darstellung des Tempels, der Degression, der draußen am Hang des Vesuvs lag. Über dem Krater des Vulkans schwebte in zwei Kilometern Höhe ein küpp titan und verdunkelte die gesamte Umgebung. Wenigstens sind wir auf Terra und nach draußen sind es nur ein paar hundert Meter. Ein schmaler Grat zwischen Leben und Tod. Ichotolot hatte den Rückzug angetreten. Gebückt erreichte er das hintere Ende der ehemaligen Herrscherhalle, wo er sich von Bull getrennt hatte. Nach einer Weile entdeckte er den Terraner zwischen den Kristalltrümmern am vorderen Ende der Halle. Reginaldos? Dichot! Die Menschheit schwebt in höchster Gefahr! Schleppst du da Gon auf der Schulter? Ja. Hier, dein Rammstrahler. Hat er mit dir gesprochen? Ja. Es ist entsetzlich. Mit wachsender Aufmerksamkeit hörte der Haluter dem Bericht Reginald Bulls zu. Gookie hielt er dabei zärtlich in seinen Handlungsarmen, tarierte die Wellenbewegung des Splitters aus. So wird zur Nova. Das bedeutet den Untergang der Planeten und aller ihrer Bewohner. Und das Aus für die solare Menschheit als eines der wichtigsten Völker der positiven Superintelligenz S. Und angestiftet wird das Ganze von einem außer Kontrolle geratenen Nocturnenstock namens Satruga? Ja. Darin steckt offenbar aber auch die Lösung. Deshalb will der Schutzherr von hier weg. Außerhalb des Relais unterliegt er nicht dem Einfluss des Kristalls. Satruga kann dann nicht mehr auf Gon'Os Fähigkeit der Mentaldislokation zurückgreifen, mit der er Millionen Menschen unterjocht. Die Anhänger der Sekte wären binnen Kurzem von diesem unsäglichen Bann befreit. Wir sollten das Problem mit meinem Handstrahler auf der Stelle lösen. Wir können aber nicht so einfach töten. Außerdem halte ich es ethisch nicht für gerechtfertigt. Dann wird er wohl noch alle Möglichkeiten in Betracht ziehen dürfen. Aber falls es dich beruhigt, ich hatte das eher rhetorisch gemeint. Du kannst mir glauben, Gon'Or, ich brächte so etwas fertig. Aber so wie es aussieht, bist du hilflos, ein Opfer, kein Täter. Wir müssen endlich nach draußen gehen. Dann sind wir uns einig. Wie lange brauchen wir dazu? Was sagt dein Plan, Hirn? Diesmal bin ich ratlos. Die große Unbekannte ist Satruga selbst. Je schneller er sich von dem zweifellos vorhandenen Mentalschock erholt, desto gefährlicher wird es für uns. Wir brauchen immer noch sehr viel Glück, wenn wir hier rauskommen wollen. Der Robotdiener eilte durch das Stockrelais und ertappte sich dabei, wie er sich immer wieder umwandte und die Veränderungen in den Gängen beobachtete. Er versuchte die Bewegungen des kristallinen Materials und seiner Abarten zu berechnen. Was immer stärker in binären Zahlen codes durch seinen Speicher zog, ließ seine Besorgnis wachsen. Herr und Meister! Militron bittet um eine Funkverbindung mit Gon Orbon in dessen Wohnstadt. Der Schutzherr ist nicht zu sprechen. Icho und Bull hasteten durch das brodelnde Chaos. Mehrmals schaute der Haluter sorgenvoll auf den in der Armbeuge liegenden Mausbiber. Auch Bull wechselte in immer kürzer werdenden Abständen die Schulter auf der er gon trug. Schlagartig veränderte sich vor ihnen wieder der Korridor. Die Wandung löst sich auf! Das kristalline Material tropfte zu Boden, verteilte sich und wuchs an anderer Stelle wieder in die Höhe. Zwei ovale Gänge entstanden links und rechts. Ihre Oberfläche bekam sofort breite Risse. Die Tunnelwände bewegten sich wie Segel im flauen Wind. Dennoch erkannte der Haluta einige Strukturen wieder, die sich nicht verändert hatten. Wir sind im Kreis gegangen. Verflucht! Das hat keinen Sinn. Wir sind immer noch Gefangene. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Was ist das? Ich höre ein Rauschen. Da muss Wasser oder eine andere Flüssigkeit in der Nähe sein. Tolot klappte die Laufarme wie Greifer nach oben und schaute auf das Display seines Raumanzuges. Sein Kopf musterte die Wände in alle Richtungen. Meine Positronik hat alle Messungen ausgewertet. Sie stimmen mit meinem Planhirn überein. Es ist psionische Resonanz. Die Amplituden der Schwingungen sind im Großen und Ganzen identisch, werden aber in einer bestimmten Richtung kleiner. Und wo ist das? Ich blickte kurz um sich. Dann deutete er hinter sich auf eine Wand, die nicht mehr hell leuchtete, sondern sich langsam verdunkelte. Dort... Hier lässt das psionische Rauschen merklich nach. Meinen Berechnungen zufolge müsste die Wand des Kristallstocks an dieser Stelle nur vier Meter betragen. Melitron setzte seine Suche schneller fort. Er kehrte auf verschlungenen Pfaden in den ehemaligen Herrschersaal Gon Orbons zurück. Keiner der anliegenden Räume existierte noch. Er entdeckte einen Sessel, den der Schutzherr in seinem Salon zu benutzen pflegte und untersuchte ihn. Herr und Meister, Militron bittet um eine Funkverbindung mit Don Orban in dessen Wohnstadt. Der Schutzherr ist nicht zu sprechen. Der Robotdiener erreichte das ehemalige hintere Ende des Saales und den Hohlraum in dem sich das Psi-Gefängnis mit den drei Gefangenen befunden hatte. Der Container existierte nicht mehr. Der Hohlraum war auf ein Zehntel seiner ursprünglichen Größe geschrumpft. Minitron resümiert. Die Gefangenen sind fort und Gon Orbon ist verschwunden. In diesem Augenblick wird Militron zur höchsten Instanz innerhalb des Stockrelais. Am Eingang in den Stock waren auch die Motoklone unruhig geworden. Ihre Optiksysteme registrierten hunderte lebloser Menschen in der Nähe des Tempels. Sie waren zusammengebrochen, dem mentalen Rasen des Splitters zum Opfer gefallen. An 105. 405. Ich habe mich entschlossen, das von. exekutiert werden. Damit sind unsere Ziele präzise vorgegeben. Die Motoklone verließen ihre Positionen und hetzten in den Kristallsplitter. Im Gang stiegen sie über ein paar Trümmer und machten sich an die Arbeit. Nur vier Meter? Dieser Wert hält nur für einen kurzen Moment. Ich versuche, an dieser Stelle durchzubrechen. Das müsste zu schaffen sein. Icho legte die beiden Bewusstlosen in einem Seitenkorridor auf den Boden. Dann ging er ein paar Schritte zurück. Ich bin soweit. Tolotos, Achtung! Stehen bleiben! Nicht bewegen! Ruckartig blieb Icho stehen. Eine diffuse, große Gestalt hastete rechts von ihnen hinter einem Vorhang aus halbdurchsichtigem Material entlang. Nach wenigen Sekunden geriet sie außer Sichtweite. Die Jagd ist eröffnet. Das war ein Motoklon. Wir müssen jetzt bei jedem Atemzug mit einem Angriff dieser Echsenwesen rechnen. Die Konfrontation wird sich nicht vermeiden lassen. Wohl umklammerte den Griff seines Handstrahlers. Entschlossen zog er ihn aus dem Holster und entsicherte ihn. Zu glauben, ein paar Stunden unbehelligt durch dieses Chaos zu treiben, ist straffälliger Leichtsinn. Ich werde den seitlich zweigenden Korridor bewachen. Also los, du kannst. Der Haluter ließ sich auf alle vier Arme nieder, veränderte seine Körperstruktur und rannte los. Die Energiesalve eines Thermostrahlers hätte nicht besser wirken können. Bull schätzte die Aufschlagsgeschwindigkeit auf mehr als 200 Stundenkilometer. Ein Bersten wie beim Einschlag eines gewaltigen Meteoriten erfüllte den Korridor. Tolot schlug in die vier Meter dicke Wand. und blieb am Ende stecken. Sekundenlang federte er mit dem Kristall hin und her. Schließlich stemmte er sich ins Freie, riss an dem Material und warf achtlos die Fetzen zur Seite. Hier ist eine Öffnung von vielleicht einem Meter Durchmesser entstanden. Das reicht. Bring du Cookie hinaus. Ich gebe die Rückendeckung in Polygon Auburn. Bull hob Cookie im Seitenkorridor auf, trug ihn zur Öffnung und schob ihn auf die andere Seite. Anschließend zwängte er sich mit den Beinen voraus hindurch. Das Letzte, was er sah, bevor er den Kopf nachzog, war das Aufplatzen der kristallinen Membran, die weiter hinten den Korridor verschlossen hatte. Im rötlichen Licht zeichneten sich drei Gestalten ab. Meliton und zwei Motorklone. Und ich kann nicht zu Hilfe eilen. Ich auch. Nein! Ah. Ah. Die beiden Motoklone eröffneten mit ihren Waffenarmen sofort das Feuer auf Ichotulon und schossen ununterbrochen. Ihre Thermostrahler zogen einen kochenden Kanal zwischen ihnen und dem Haluter, der sich immer tiefer in den Boden fraß. Ja. Gestalten rückten näher, Ich brachte einen Teil der Decke zum Einsturz. Es bremste ihren Vormarsch kurzzeitig. Gib dir keine Mühe! Dein Begleiter ist geflohen und die Phänomene innerhalb des Stockfilis werden dich besiegen. Die beiden Echsen feuerten gleichzeitig ihre Waffen ab. Tolot spürte den Schlag an der Hüfte, der ihn fast von den Beinen holte. Allein seinem hohen Gewicht verdankt er es, dass er stehen blieb. Wir sind dir waffentechnisch überlegen. Du kannst einen solchen Kampf nicht gewinnen. Gib uns den Schutzherrn und dir wird nichts geschehen. Nehmt euch in Acht. Wenn ihr mich trefft, trefft ihr auf den Schutzherrn. Und damit ist ihr er am Ende. Jetzt muss ich Gon Aubans Schicksal in die Hand nehmen. In ein paar Sekunden hat er auf Terra keine Verbündeten mehr. Ja! Grimmig entschlossen fuhr Ichotolot herum und stürmte in den Seitengang, in dem er Gon Orbon abgelegt hatte. Die Motoklone versuchten ihn durch wütendes Feuer an der Abzweigung aufzuhalten. Es nutzte nichts. Sie setzten zur Verfolgung an. Hinterher. Ein paar Sekunden schien Bull wie erstarrt. Es war stockdunkel, nur die Lichtreflexe des Kristallsplitters erhellten ab und zu die Gegend. Sein Blick folgte dem leeren Steg, dann sah er hinüber zu den mit Betontreppen und Energiezäunen verschandelten Hängen des Vesuvs. Bull entdeckte keinen einzigen lebenden Menschen am gegenüberliegenden Tempel der Degression. Er blickte hoch zu dem über dem Vesuv schwebenden Köp-Titanen. Das Riesenraumschiff hat noch nicht reagiert. Mit Gucki auf dem Arm rannte er 50 Meter weiter. In sicherer Entfernung vom Ausgang des Stockrelais verließ er den Plastiksteg und sprang auf den leicht abfallenden Vulkanhang. Eilig schichtete Bull ein paar große Steine zu einem kleinen Wall auf und legte Gucki im windgeschützten Raum dahinter ab. Von hier aus kannst du teleportieren, wenn du wieder bei dir bist, Kleiner. Bull entwickelte hektische Betriebsamkeit. Er nahm die Positronik von Gukis Kampfanzug in Betrieb und verband sie mit seiner. Hastig diktierte er, was er erfahren hatte. Bitte Gooky nach Erwachen sofort informieren und dafür sorgen, dass er sich davon macht, um Terra zu warnen. Kontakt aufnehmen zu dem noch auf der Erde befindlichen Aktivatorträger Homer G. Adams und zur LFT-Agentin Mondra Diamond. Er initiierte dem Mausbiber ein starkes Aufputschmittel aus dem Depot seiner Medo-Einheit und stellte sich auf. Das wird dich aufwecken, Guck. Mit einem fürchterlichen Brummschädel zwar, aber doch immerhin so weit, dass du wieder Herr deiner Sinne bist. Mach's gut, Kleiner. Das Schicksal der Terraner liegt jetzt in deinen Händen. Ich muss jetzt ich und zur Seite stehen. So schnell ihn seine Beine tragen konnten, kehrte er in den Stollen zurück. Bull aktivierte im Rennen den Impulsstrahler und hielt ihn schussbereit vor sich. Im Stockrelais sicherte Reginald Bull in altbewährter Manier von Raum zu Raum wie er es bei der US Space Force vor 3000 Jahren gelernt hatte. Plötzlich sah er Metall blinken und verschwand blitzschnell durch eine eingedellte Tür in einen Nebenraum. Aus der Deckung sah Bull, wie Militron zum Ausgang kletterte und seinen Weg siegessicher fortsetzte. Aus seiner Brust blitzte die Strahlerkanone hervor. Ich muss verhindern, dass er findet und eliminiert. Hand durch, ich oh. Kyotolot stürzte in den Seitengang, Gon-Orbon lag immer noch dort, wo er ihn abgelegt hatte. Allerdings schien es dem Haluter, dass er sich inzwischen bewegt hatte. Er richtete die Waffe auf den Liegenden. In einer neuen Zeit wärst du ein guter Schutzherr für Yamondi und die anderen Sternhaufen geworden. Aber dazu wird es jetzt nicht mehr kommen. Er löste den Impulsstrahler aus, mit derselben Energieleistung wie gegen die Motoklone schoss er. Der Energiestrahler war noch nicht ganz erloschen, da wusste der Haluter, dass er einen Fehler gemacht hatte. Von Orbon verglühte nicht. Sein Körper zersprang in unzählige Kristallsplitter. Was da am Boden gelegen hatte, hatte nur äußerlich Gemeinsamkeiten mit dem Schutzherrn besessen. Wir waren schneller. Das Schlepprelais hat den Körper des Schutzherrn in Sicherheit gebracht. Seiner Masse eine Nachbildung hergestellt. Die, die beiden Motoklone hatten die Abzweigung erreicht. Tolot drang tiefer in den Nebengang hinein. Wieder wuchs eine Wand vor ihm auf. Wir haben dich, von die beiden Motoklone schossen gleichzeitig auf die Kristallwände und den Boden. Sie lösten eine mentale Welle aus, mit der nicht einmal Ichotolot gerechnet hatte. Er verlor die Orientierung, seine Gedanken überschlugen sich. Er hatte keine Kontrolle mehr über sich. Die Echsenwesen waren schon in unmittelbarer Nähe und schossen mit allem, was ihre Magazine hergaben. Ichotolot knallte gegen die Wand. Das Material brodelte, wurde flüssig und ergoss sich in einem riesigen Schwall über ihn. Der Aluta verschmolz mit einem Teil der Kristallwand, zu einer Masse und war darin gefangen. Er sitzt in der Falle. Militron, endlich habe ich dich! Ohne zu zögern schoss der Terran. Militron schien nur darauf gewartet zu haben. Schlagartig blähte er sich zum Dreifachen seiner normalen Größe auf. Der Schutzschirm spiegelte auf der Innenseite die Gestalt des Roboters wider. Lächerlich. Ein rein optischer Effekt. Du willst den Schutz holen? Du bekommst ihn nicht, Herr Rana. Es ist zu spät. Ich habe ihn längst wieder. Er erholt sich bereits von der zionischen Überdosis. Wir werden sehen. Erst du, dann Gott. Bull belegte den Schirm des Roboters mit Dauerfeuer. Militron verschwand durch eine der Öffnungen. Bull schaltete den Deflektor ein und wurde unsichtbar. Anschließend huschte er an der Wand entlang zu einer verbeulten Verbindungstür in den nächsten Raum. Die Wände schimmerten hell. Ergib dich. Ich werde es meinem Gott überlassen, was mit dir geschehen soll. Kein Schutzherr hat uns freigelassen. Ihr war es, der das Psi-Gefängnis abgeschaltet hat. Bulls Sinne arbeiteten jetzt so präzise wie eine Uhr. Sie nahmen jeden Reflex und jeden Schatten wahr. Schräg unter ihm lag ein Kristallfelsen in Prismaform. Ein Zufall, der ihn so gebildet hatte. Durch Prismen lenkt man Licht um, spiegelt dem Gegner eine Position vor, die nicht stimmt. Bull stieg langsam nach unten, bis er für das Prisma in der richtigen Position stand. Die Kristallwand verbarg seinen Körper teilweise, Aber über das Prisma spiegelte er sich an einer anderen Stelle auf der gegenüberliegenden Seite. Jetzt! Bull schaltete den Deflektor aus und wurde wieder sichtbar. Seine Raumanzugspositronik projizierte ein Geräusch an exakt die Stelle, wo das Prisma ihn abbildete. Militron fuhr herum und drückte ab, weil er Bull sah. Er benötigte eine Zehntelsekunde, um den Sachfall zu verstehen. Es war zu spät. Bull hatte ihn nun deutlich vor der Mündung. Mit beiden Handstrahlwaffen konzentrierte er sich auf eine bestimmte Stelle im Schirm des Roboters. Echter, terranischer Punktbeschuss! Nur für dich, mein Lieber, Der Diener wollte ausweichen, es ging nicht mehr. Sprühkaskaden flirrten durch die Luft. Die Energien schlugen an der empfindlichsten Stelle des Roboters in den Körper, an der Nahtstelle zwischen Schulter und Oberarm. Der rechte Waffenarm löste sich aus der Verankerung, fiel herunter, aus seinem Körper stieg blauer Rauch auf. Du wirst keine unschuldigen Wesen mehr quälen! Bull zerschoss den zweiten Waffenarm, Militron platzte auseinander und blieb liegen. Langsam näherte sich Bull. Der Roboter rührte sich nicht mehr. Nur die roten Augen flackerten mal hell, mal dunkel. An die Techniten, Gyptitanen, ich rufe Fallplato aus. Wiederhole, rufe Fallplato aus. Und jetzt gehe ich und hole den Schutzherrn. Arme Bull, da du bist zu spät. Es ist weg und. Du bist da. Es blitzt im Inneren der Maschine, dann endete Melitrons Jahrzehntausende währende technische Existenz. Ichotolot hing in der Kristallmasse des Stockrelais wie ein riesiger, im Bernstein gefangener Käfer. Er hatte alle Gliedmaßen von sich gestreckt. Die drei Augen waren weit geöffnet. Sein eingeschalteter Schutzschirm zeichnete eine Gloriole in seinen massigen Körper. Zögernd kamen die Motoklone näher, starrten das Gebilde an und scannten es aufwendig. Dokumentation abgeschlossen. Exekution. Auf einmal rollte sich der Halute im Quarz zusammen und beschleunigte wie eine lebendige Fräse nach außen. Die Echsen schossen sofort aus nächster Nähe mitten in die Wand. Im Gang breitete sich eine gewaltige Explosion aus. Ein glutroter Feuerball hüllte alle Geschöpfe ein. Reginald Bull hatte sich durch die Öffnung zurück ins Freie gezwängt. Es war stockdunkel. Eine Weile lauschte er. Dann schaltete er den Helmscheinwerfer an und aktivierte das Flugaggregat des Raumanzuges. Eilig flog er zum Plastiksteg, wo ihm Guki benommen entgegentaumelte. Gucki, endlich! Bist du in Ordnung? Keine Beeinträchtigungen! Da! Oh nein, nur das nicht! Gucki deutete zum Kyp-Titanen. Das riesige, zellenförmige Raumschiff hatte seine Position verlassen und sank langsam nach unten. Über dem Krater des Vesuvs schleuste es zahllose Kampfboote aus, die sich wie Vögel aus dem Himmel stürzten und alle ein gemeinsames Ziel zu haben schienen. Sie fliegen auf uns zu! Wir müssen weg, so schnell wie möglich! Die Menschheit warnen! Der Mausbiber nickte, griff nach Bulls Hand. Bull wartete darauf, dass er endlich teleportierte aber Guki zögerte. Moment, Moment, Moment! Im Stockrelais rumorte es. Ein dumpfer Schlag erschütterte den Kristall. Der vordere Teil des Splitters bebte und wackelte. In der Luft bremsten die Fahrzeuge ab, schienen unschlüssig, wie sie sich zu verhalten hatten. 50 Meter über dem Ausgang platzte der Kristall auseinander. Eine rotglühende Kugel raste ins Freie, wurde davongeschleudert und krachte dicht neben dem Steg in die Tiefe. Es war der Haluta. Zusammengerollt und mit molekular verdichteter Körperoberfläche hatte er die anbrandende Energie der feindlichen Strahlerwaffen genutzt, um durch den Kristall zu brechen. Icho. Gott sei Dank! Hierher, Tolotos! Icho kletterte aus dem Krater und rannte heran mit zuckendem Schirmfeld und Schaumspuren überall am Rückenteil seines Anzuges. Oben im Loch des Stocks tauchten die Motoklone auf. Voll Platos! Schnell! Icho! Beine auf dem Steg. Icho! Icho. Die Beibote stürzten sich jetzt steil herab auf den Steg. Tolot kam mit riesigen Sätzen herangesprungen. Cookie packte ihn mit der freien Hand, dann teleportierten sie. Dort, wo sie sich eben noch befunden hatten, schlugen mehrere Energiestrahlen in die Bergflanke ein. Sie reichten aus, um die Schirme der Echsen zu durchbrechen. Beide Motoklone explodierten in einem gewaltigen Feuerball. Sie materialisierten in einem Wäldchen bei Neapel und fanden endlich Zeit, sich um Ichotolo zu kümmern. Der Haluta war unversehrt, doch seine Ausrüstung ziemlich ramponiert. Puh, das war was. Ja, ich freue mich, dass wir wieder zusammen und in Freiheit sind, Freunde. In relativer Freiheit. Hauptsache nicht mehr im Zizo. Freudig watschelte Gucci zwischen ihnen hin und her, umarmte und drückte sie immer wieder. Wir müssen als erstes so schnell wie möglich Perry Roden verständigen. Wo er sich genau aufhält, weiß wohl keiner. Mit Ausnahme des Großrechners Nathan. Wir werden es herausfinden, auf jeden Fall. Aber, Freunde, ich kann euch sagen, es ist nirgends besser als. Au! Oh. Oh. Mit dem Stiefel blieb Cookie ah? an einer Wurzel hängen und knallte mit voller Wucht auf seinen Bauch. Und <lacht> auf der guten alten Mutter Terra-Aua. Gubitas. <lacht> <lacht> oh.